בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה נ"ח, מיוסד על שיחה י"ב בשיחות ער"ן. סומך נופלים עננו ביום קוראנו, סומך נופלים הושיענו, סומך נופלים הושיענו מכל צרותינו. ראה נברוניינו וריב אריבנו, כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה. עזור עזור עזרת ישראל, הושיע הושיע גואל ישראל. עננו עננו עונה לעמו ישראל. ריבונו של עולם מלך עוזר ומשיע ומגן, אתה ידעת כמה וכמה הכביד עלינו הבא דבר עבודתך התמימה, אשר באמת דרכיה דרכי נועם. אך בעוונותי הרבים בלבלתי את דעתי כל כך, עד אשר קשה וכבד עלי כל דבר שבקדושה שאני רוצה לעשות. עד אשר כשר כוח הסבל. ורק אתה יודע בכמה וכמה מיני כבדות וקשיות ומניעות ועיכובים, ומכביד ומונע ומעכב אותי מכל דבר שבקדושה שאני רוצה לעשות, דבר גדול ודבר קטן. ובפרט להתפלל שזה כשר וכבד עלי מן הכל, כי בעוונותי הרבים איני יכול לפתוח פי בתפילתי, ואיני מתגבר לתפוס את מחשבתי. ומחשבתי משוטטת במה שמשוטטת, בדברי הבל ורעיונות רעות וזרות ותאוות והרהורים. וכמה וכמה מיני מחשבות חוץ שאינם שייכים לדיבורי התפילה כלל. עד אשר מחשבתי חלוקה מדיבורים מאוד מאוד, עד שעל פי רוב אין יודע כלל מה שאני מדבר בתפילה. אוי לי לי, אוי לי ואי לי ואי לי מאוד מאוד. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? ואם אמנם אני בעצמי אחייב בכל זה, אך אם כל זה לך, אדוני, יצא דקה, לדונני גם עתה לכף זכות. כי נתפוס, נתפסתי כל כך במחשבות חוץ, עד שקשה עליי לעמוד כנגדם אפילו בכל היום, ובפרט בית התפילה שעל זה משתטחים ומתפשטים כנגדי לאורך ולרוחב. וכל מיני בלבולים ושטוטים וערבוב הדעת שיש לי בכל פעם, כולם באים ונשמעים ללבי ודעתי בעת התפילה די ומה יעשה אזוב קיר כמוני, חלוש כמוני, מבולבל יותר משיכור כמוני. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי ואבוי. מה אומר, מה אדבר, מה, אדבר, מה האלוהים מצא את עווני. רחם עלי ברחמיך העצומים בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים שאנו נשענים רק עליהם, ובזכותם אנו קיימים, במהירות הגלות הזה בגוף הנפש. ועוזרנו מעתה על כל פנים שאזכה להתגבר בכל היום, בפרט בשעת התפילה, על כל המחשבות זרות הבאים לבלבל, שלא אטה לבבי עליהם כלל, רק אכניס כל מחשבות ליבי ודעתי בתוך דיבורי התפילה. והקשר מחשבתי על דיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק. ותעזרני מלא רחמים, שאכניס כל כוחותיי בדיבורי התפילה, ואמסור נפשי וגופי בשעת התפילה, ולא תהיה תפילה עליי כמסע חס ושלום, ואתייגע בכל כוחותיי ובכל מיני עצות אמיתיות להתפלל לפניך באמת. ואתה ברחמיך ובחסדיך העצומים תקבל תשוקותיי וטרחותיי ויגעותיי על התפילה, כאילו הקרבתי לפניך קורבנות וקטורת לרצון. ותעזרני ותושייני ותחזקני ותאמצני בכל עת להתפלל בכוונת ליבי באמת לפניך בשמחה ובטוב לבב, בלי שום עקמומיות שבלב כלל. רחם עלי מלאי רחמים ואל לפניך תלעותי, ראה עוני ועמלי וסע לכל חטאותי, כי דיכתנו במקום תנים ותכס עלינו בצל מוות. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוש כפינו לאלזר, הלא אלוהים יחקר זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. שעליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. חוסה עלי קרוב רחמיך, וקבל מעט יגיעותי וטרחותי ותלאותי, ותלא מה שאני חותר כדי להיות כרצונך, כאילו הייתי מתייגע וטורח כראוי. מהר יקדמוני רחמיך, כי מאוד. פנינה אל התלאות ואל ולח... לחטאות, פנינה בעצבון רוח צפה בשברון לב. קבל מעט יגיעותי וטרחותי וטרדותי לעשות רצונך כאילו הקרבתי קורבנות על מזבחך לרצון. כי בשר ודם אני ומחומר קורצתי, ויצרי רודף אחרי מעודי כאשר ירדוף הקורא בערים אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. אם לא למעמך תעש, ותסיר ממני חרון אף וכעס. איך לבקש ולמצוא מעש? הוכילה לאל אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, שאזכה מעתה להתפלל תפילותי כראוי בכוונה שלמה. שאזכה לתפוס את מחשבתי, בפרט בעת התפילה, לבל תצא חוצה כלל. ולא אחשוב שום מחשבות חוץ שאינן שייכים לדיבורי התפילה. רק תהיה מחשבתי קשורה בדיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק, ותקבל תפילתי ברצון. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, כי לא תכפות זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהי מוח נשבר, הלב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ונאמר כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשברו אליו שמע. ויהיו לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן.